الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أن يكون أفضل من اهل زمانه ويشتري ان أن يكون من اهل الولايات المطلقة الكاملة ما تن رحمة الله لشراعيط را شروع كريدي لفارة دي آمير دي إمام دي پارا ندية چه دي إمامات دي پارا يوشر دارا غلية داس دا ضروري ندا دې به په اهل زمان کې دی ټولو نه افضلو وي بلکې د آی چډیر واره دسی وي چې افضلو به تر اشخاص له دنه نور مزیات وي مجبور چې هغه عقل او علم او عمل وي هغه په دې امور د امامت باندې خه ماهر واقع وي نو د دې وجناد ضروري نه ده څه خامخه به دغه غوره اهل زمان وي دویمه خبره د ذکر کوي چې دویمه شرایط د امام نه داده دویمه شرایط د امام نه داده چې د اهل لپاره دی ولایته مطلقه کامل وي د اهل لپاره دی ولایته هغه مطلقه کامل وي او بل داده چې د مالک وی لپاره د تصرف کولو او بلدا د چدی په قدرت لري په تنفيذ دي, دي احکامو او پا حفاظت دي دي داري او په حفاظت دی حدود او دي دار اسلام او بلدا د چدی په قادر وي په انصاب دي مظلوم له ظالم نه اخیره خبره دا ذکر کوي ته یو امام اغه فاسق دا په دي فسق سره دي معذوليږي او کنه نو ماتن رحمت الله علیه ایثم صلی الله علیه داسې امام اغه په فسق سره معذوليږي نه شارح رحمت شرح رحمت الله له شرح لیکل د غرض د شرح له تعلق دی د شرح نه تر اخرې دي درس پوره اغه مختصر د غرض دي اول غرض اغه ذکر کوي و دی کلام د ماته نه دویم غرض اغه ذکر کوي نقل د سوال او لې غینه جواب دریم غرض ذکر کوي اختلاف المقام تاین د خلاف مو کې صدا خلاف ابتدائي د کابینه نو حاصل دا, دا اول څه دی ذکر کوي و دی کلام دی مات نه نو دا یي څه دا ضروری نه دا څه دی بخامه افضل ویله اهل د زمانه نه ولیک دا ضروری وای نو عمر رضی الله عنه دا معلومه وا عمر رضی الله عنه عمر رضی دا معلومه وا ته افضل ترين شخص هغه په دې موجوده زمانه کې عثمان رضی الله عنه خ هغه مقرر نکړ بلکې خبره مفوضه کړلاش پګو کسان لره اغه شپه کیسې شورا ته خبره پریخودله نو کده چې وایته نسب دی افضل ده ضروری نو ابزل خود ته معلومه چې عثمان صاحب بیا دا خپل خبره د شپه اشخاصو اشخاص ته ولې پریخودله کو په دې خبره باندې دوی هم اغه مقلد سوال راځي سوال دادا چې دا عمر صاحب څخه لښ پګو کسان ته خبره پریخودله کومانه دا سوال ست دي د غشپغو کسانو خبر به منل کیږي نو دا شپغواړه اغه امامانو ګرځیدله او مسالته ستا معلومه دا اتفاقی مساله ده چې په یوه زمانه کې نسب دی امامینو جایز نه ده بیا د شپغو امامانو په طریقې اوله سره جایز نه ده سوال دا راغی چې کله عمر رضی الله عنه امر دی, دی خلافت او د امامت هغه مفوض کړي لاس ته تنه شپګو کسانو لپاره نو بیا خو دې معنی دا سولاته دې د شپګو واړو خبره به منل کیږي دا شپګو واړه به یې معنی نو بینا ان علی ذالیکا خبره دا سولاته شپګ امامان ثابت سول حالان کې د نسب دی, دی نو په زمانه واحده کې دا جایز نه دا شپګ خو په طریق اولاته سره جایز نه دي نو د راغې لدی نه جواب کوته نه صاحبہ د خبره د دیشپګو کسانو مشورې تپري کیوه او په مشورې کې خبره دا وی چې اغه په دغه شپګو کسانو کې یا په لسو کسانو کې یا په شلو کسانو کې خبره یو پاس کیږي خبره اغه قول او خبره یووي نو د دی دیشپګو کسانو اتفاقی یو خبره نو د دې وجنه دا څهواله کڅه اغه نسد د امام واحده ز خبره د شپګو واره یو خبره وا هر خبر نه و نو د دیو جناسه کلا د دوی په اتفاق را سره خبره کیدله نو لدیو جنا د په منزله د امام واحدو دا نه چې دا ګوې کې شپګ امامانو و بیا ما درته ویل چې دوی ټولو خبره بیا اغا مفوضه کړې و عبدالرحمن صاحب ته نو هغه ویلو چې بس د ما عثمان رضی الله عنه خوخده نو بیا هغه په اتفاق را باندې عثمان رضی الله عنه خلیفې و خ جوړ کړو مخه تفصیل ترسو و وزاحت کلام د ماتین کې څه ماته رحمت الله علیه خبره دا وکړه چې دایبله اهل د ویلايته مطلقه کامله نه وي ولیک اهل د نو اهل د ویلايته کامله مطلقه سمانه چې د مسلمانوي دویمه دادا چې د اصلوي دریمه دادا چې د لقبلې د ذکرونه وي اوسدا خبرات مسلمان به ولي وي د ځکه کریم کې الله تعالی یای چې ولا يجعل الله لِلْكَافِرِينَ کافرې نهمومنې نه صديله محله تعلا پهوه مومنانو بندې د کافر د پااره سلته نه دکر ځوللی نو اغا ویلاییت پهې مسلمان بندې نه لري نو چې کله ویلاییتې په مسلمان بندې نهشته ل وجنا اول په ولایت سره داثابت ته سره اونه مسلمان چېدي به مسلمان وي او دومه دا سوله چې دیی بهوروي ولید دکه اغا ااهلله ولایت احل د ویللایت نه نه ده نو دیو مستحق لپاره دی امامت نوین او دا چې غلام همیشه دی لپاره مشروف وی په خدمت دی مولا باندې او بلدا وی چې اغا مستحق کروی په اعیون الناس خلق په نظر کې سپکو ذلیل راځي نو خلق دې تابیداری تابعداري نکی نو دی دیو جنا مسله ده چې دیو اغا اهل دی ولایت وی دی اهل دی ولایت ده او بلدا تر ثابته صلاته کامل ولایت وی وی مطلق او کامل ولایت وی په دې سره احتراز را غی لدینا صدا بل قابلیت د إناسون نه وی وله وی دوجنا چې زنا نه آغا ناقصات العقل او دین دي دی. آغا ناقصات العقل او دین دي دی. دوجنا شریعت اسلامي آغا د یو کس د جواب مقابل کې دواخه دې شرط کړی دي زکات دې دوی عقل کمزورې وي وی. کله وین خبره وریدلانه وی بل به ورته یادي او دا رنګ ديني اعتبار شرم کمزوري دي ځک چې نهبي کري عليه سلاتو والسلام زی کار کړی ده چېڅقو احده نه ش مره نماغ مررف کور کې دس کېې چې نه روزنیسی ن منځکوي پ مل حز چې کله هغه ماواري بماری ورته راځ نو په اغې زمانې کې نمونکويونه نه روځنیسي نو معلومه سوله دنی اعتبار سرم کمزورې دي عقل کلی اعتبار سرم کمزوری دي ویللایتې کا میلا نه د موج او دا اغا په نسرم راغلی دي چې اغا امامت نسی کولای اغا امامت نسي کولای اغا دا چې نبي كريم عليه الصلاه سلام ته د اهلي فارس مطرح چا ذکر وک چې ملک عليهم بنت کس بنت کسرا په دوی باندې خو اغا بادشاه د کسرا لور جوړا شوی دا نو پیغمبر عليه السلام ویل لن يفلح قومنا ولو عليهم امراتهو انا امراتنا No. قوم نو پغمبره ل اسلاملی لافلی حکوون والله عليه امره اته پغمبرهله اسلام ولي چې هرگز به هغه قووم کامیابشي چې په یوه بندې حکومرانه خځ مقرروي نو حاصل دا ده چې دد نهشرران منهغلی ده نو دد ووجه د و ممسله داه چې دا بالاله کابلې د ذکور نووي او ب دا ده ساسم د سا وځه هغه کلام د ماتن کې چې دای په مالک ویل لپاره د تصرف کولو او امور د مسلمانانو کې خدغه تصرف هغه په قوت ده ارایه بندي وي او په قوت فکر بندي بوي دی علي سوچ او د فکر چښتن بوي ا دغه په ذریایي بندي بوم د قدرت وي او بل داده چې ومعونه باسه او شوکته ذبدبه او د جنگ حاصله حاصلولایسي په فوائد له جنګی طاقت ګم لري نو او بل داده چې دی علم او دی عادل فزر ای باندې بدی قادر وي په تنفیذ د احکام باندې او چې انصاب هغه په حق دی مظلوم کېله ظالم نه وکي نو کده امور کې د دننه هغه یو کار نه کېده دا به بیا وي په امور د امامت کې بیان د امام نشي جوړې تللی اختیلاپل المقام دا ککیي او هاد د کلم خو وکړه نهقلل دی یوساله او جواب به مموکه در یمه خبره اختیلاپل مقام هغه داېکر کوي چې اوس خبره داره ففی سره ایمان معضول او که نه هو فلی نو په دی دوه قوه دي یو کول د ایما شااف الله ده دو یم خل دی ده را دی احنااپ دا د نه معزول کېږي په دې یوه جنا ته ابتدا ان چې کله سره یو امام منتخب کړي په یغه کې دا ضروری نه ده چې دا د افضل من اهل زمانه دا د معشوي لکه فارونه نن خبره تیر سره نو چې کله ابتدا ان ضروری نه ده فبقاء ان اولا بقاء ان خو اولا طریقې سره ضروری نه ده چې ابتدا ان ضروری نه ده نو بقاء ان خو په طریقې علاوله نه ده چې سلف صالحین تر زما عمل دا, دا. دا, دا. او چې یو یې او انقیات لفرض اغا فاسکانو کړی ده دی حج حجاج ابن یوسف نو لوی ظالم خو نو سیرت لای حجاج ابن یوسف یغ څومره ظلمونه وکړه دی هغه باوجود اغا علما د د منقادو لد سره اقامت د جمعه د ایادو کاوه نو کفف فسخ سره ماذلې دلی نو بیا یغو ولې د تغاله کې خوده نه خو اصل خبره امام شافی رحمت الله علیه ای امام په فسخ سره ماذل کېږي او اصل دغه اختلاف مابین د فریقینو کې د اختلافی ابتدایي نه ده د اختلافی ده متفره په یوه بل مسلې ده اغه بله مسله دا ده چې یو فاسق څلایده اغه له اهل دی ولایت نه دا وکنه نو امام شافعي رحمته الله علیه ایت نه ده او علماء حنابی ایت ده امام شافعي رحمته الله علیه یین چې د اهل دی ولایت ځکنه را چې د ځان بندیزونه سوځيږي بازار بندې رحم نرازي نو کدي بل د په د بل چا ولایت د ته حواله کوي پهغه به څه جوړو شي دي دې په خپل افتره ځانور ته برابرې جهانم ته ځان رسېږي د دې فسق دی وجنه نو دې ځان فکر نه سره د بل فکر به ستور سره پیدا شي په وېدل امو که چلو نه نه فسق دا ولایت سره نه ده فاسق دی فاسق دی وی اهل د ولایت دی وی له اهل د ولایت نه دی د کوم مثلا یو پلار 파څک ده او دغه ماشوم بچایه ده دې نکاه ورته کې شرع نه کولای شي کنه یو وړا ماشومه بچایه ده په نکاه باندې چاته ور کوي دا ور کولای شي کنه نو چې کله دغه نکاه هغه وړ بچی ته کولای په نکاه سره خپل لور ور نو دا ولایت ده کنه نو معلومه ده د دا شرعن داله اهل د نه ده نو چې کله ولایت علی الغير ثابت سا. نو امامت دېغه مدار په دې ولایت ده نو موږ اهل دی ولایت نه بولو لږ دې وجنه امامت سیده د اهل دی ولایت نه نه نو لدې وجنه امامت نه دسی خو البته د علماء ثلاثه یو خبر راغله ده چې نه تفصیل ده که څو ته ابتدا ان دی پاسخو په یو عہدې باندې مقررا شواف یو کول دا راغلی ده ی ویل دي چې نه اصل تفسییل ده چېکه داسې و چې ایام پکوو دا په دفیڅق نه معزولې ږي خوکه قا فاس دا په فی س معزولېږ وجه سر وجه دا ده سرریباشار د پااره شوکهته او د دبه او غلببه وي نوکه چېر ته اغ لې د یغ للاسه کار نهوي په یغه کې اثه ول فتن نه ده په سا سره خوېدل د فیتنی دي چې بچال لري کې به جنگ یې نه سل لري کولای هغه سره قدرت وی پوج وی لکر وی په په نو په هغه کې هغه دې هغه خوري د فتنی وير ده او قاضي خو یو کس دی چې هغه خلک کې نه نو هغه دې معزول کېږي په ځای باندې بل وټا کې نو خبره ده چې دویم خپل دا شوافیونه داراږي چې کچیرته د سیوتی سی امام پاسیخو نو دا به په دې پس سره نه معزول ک قاضی پاسیق خود د منزوریږي او د احنا په دې علماء سره تاسو امام صاحبان د دوی نه یو قول داره غریده چې نه اصل تفصیل دارا چې ک ابتداءن دغه عہده د قضا یو پاسیق ته حواله دا بیا دابه سعیده په فسخ نه اول اولنه پاسیق او ک اول اولنه عادل ورسته پر شو شروع وکړه ورسته په نور به شروع وکړه یا ابو معزولیګی ځکه امام څه دیمه مقرر کاوم نو یېغه یا تیماد دغه عدالت باندې کړی و څه بده کې عدالت او چې کړه د فسق شروع کړم هغه د کوم اعتبار دی چې مقرر کړی و هغه اعتبار ختم شو کنه نو د دې وجهنه مسله ده چې کئ ابتداءنی یو قاضی ټاکه دا, دا. دا باندې معزولیګی او که ابتداعن روغو رسته ای پسک شروع که دا به معزولی گی پو پیدره او دویمه خبره داره دا یایی چه دویمه خبره هغه هم فتاوه قاضی خان دا ذکر کرده چه نه اصل خبره داره چه که چرته پکومه معامله که یو قاضی رشوت واخسته دغه پیصله با قابل خبول وي دا به نه نافذه کېږي او یا کوم قاضي دغه عهدې لري قضا پر رشوت حاصله کړه چې د یو قذاب مقابلې قبول نه وي باز دوه خبرې لاندې سوړي چې کچیر ته په کومه معامله کې د رشوت دغه پیسې به هم قابلیت قبول نه او کدي عهدې ته ځان پر رشوت ورساو نو بیا هم دغه یو پیسې قابلیت قبول نه وي او کدا غشنو نو بیا فسق د دې قضا او امامت سره منافي نه ده سو کوم مسلې په وې سوړي سو خبرې و سوړي دريم. اول شارح رحمت الله علیه و جاهاتو کړي کلام د ماتم دوی موږ خلې او لې غېنه اختلاف المقام اختلاف کې داتې اند خلاف وکړه دای اختلاف اغه بنعيده متفرقه ويبل مسئله بنده ده چې فاسق اهل دی ولایت ده او <تصفيق> کنه هو لا ان یکون من اهل زمانه په امام کې دا ضروري نه ده چې کونا افظلم اهل زمانه شدید بهتر وي له اهل زمانه نه لکه ان المساویہ فی الفضیلته ذکا مساوی په بهتری کې بلکې مبذول بلې غنه بهتر وي الاقل علما وعملا نه چې علم او عمل په اعتبار سره کمزوري وي او ربما کان عارفو دیر ور یا غا دیر ماهر وي په مصالحو امامت باندې او په مفاسدو د دې باندې او اقدرنا علی القيامه واقدرن علی القيامه او غا د قدرت لرونکو وي هغه ام سره بیم واجبها فغم موجبات دغه امام محمد بندي خصوصني ځا کنه بیا خاص ترتي کنه سبب مفزوله ا د فعل لشر غدي د فکون کوي د شر او ډير لري کې دن کوي ل خري دو د فتنه ولها ذا ل دي وجنا جعل عمر رضي الله عنه ال امامته نيغه امامت ګرځولې او شورا په ما بين د اشخاصو کې سره له یقین دلره به ان بعضهم افضل من بعضنا سلازين ته افضل حاصل ده چې غشمان رضي الله عنه ده په یوهه ټوله کې زه کوم یی په اعتراض کې كي کیف یسحو جال الامامت څنګه دی امامت شورا په ما بین د شپغو اشخاص کې معنه سره دینا چروان دان صدې امامینو په زمانی کې کول نام غیریو جایزه چې نه جایز خو نه صدې امامینو مستقلیتین دا د تجب او اطاعت او کل منهما لازمي تابعدار دي هر ول د دواله مستقله لمه یل زمو فی ذالک از کف دی کی لازمي کې د احکام متزاد او اما فی شرف او هر څه مشورین په دې کې او هغه په منځله دی امام واحد دی ځکه د مشورینو خبره یو پاس کیږي کډیر شپک يكون دا دا بوي بوي بوي بوي بوي. و تو ان یکون من اهل الولایه ضروری به امام که دار از دی بل قبیل الولایته مطلقه کامل نه وینه معنا دی ولایته مطلقه کامل داد چې مسلمان بو وی اصل بو نر بو عاقل بو بالغ بو کافر بو ول نه وی پس جعل الله زک الله تعالی دگرځول دی از تعالی لدائله ما قبل دا زک الله نه دگرځول کافرانو دی لپاره للمؤمنین فومؤمنان بند سبیلنا اغلاره دی ولایته او دی سلطه ول عبد مشغولنا غلام ده خو مصروف په خدمت مولا بند مستحق مستحقرنه او سپکوي پياي نن سه په نظرو دي خلکو کې ونيسا او ناقصات عقل دي نن او خدي خو اغا دي قلو دیدن دي دن په اعتبار کمزوري وي او سبي او المجنونه ليونه او لکاي تدبير الامور اغه خو قاصر وي له تدبير دي أمورونا. او او د تصرف کولونا په مصالح الجمهور په اغا مصالح د ام خلقو کې سائسنه چې دای په مالک ویل فارده تصرف کول او په کارو د مسلمانانو کې په قوتي و ورويته په مضبوطوالي د رائے او د فکر سره و, و معاونت بس او شوقته او په امداد د جنگ او د دبدبه سره قادرن به علمي دې په قدرت لنن کې په اعتبار د علم او د عدالت او د کفایت او د شجاعت سره په جاری کول د احکام شرعيه او په ساتلو د حدود د دار او په انصاف بلند بندې له ظالمنا زکې خلال په دیو مورکه مخیلده الاغه مقصود سره چې لنسبه امام نه دا ولا ينعزلوا نه معزله کېږي امام په فسق سره الخرج په وطن سره لته عدي الله تعالی نه او په ظلم سره په بندگانو دی الله تعالی بندې لانه قد ظاهر الفسق زکا فسخکاره سوي وانتشر الجور او ظلمم خر سوي ومن الائمه والامره لامامانو اميران رشده خلائف راشدين او بيام سلفو كانوا ينقادون لهم يغوا بتابداري کول دي پرااو اقامت د جمعه او د خروبې کاو په اجازه د دې باندې ولاي او عقیدې نه ساتل دراوته لوي عليهم په دې امامانو باندې نو کماعل کېدلې ولنه پراوتل ولان ان لعصمته او بلاداته عصمته داخد شرط نداله فرد امامتی ابتدا نه فبکان اولا نو په اعتبار د بقا سره خو په طریق اولانه د ضروری و شافعی روایت را غلې ده د امام شافی رحمت الله لینه امام معزلی کی ففسق او فظلم سره او دارنګ هر قاضی او امیر او اصل المساله خولیکن اصل المسله دا را چې فاسق له اهل دی ولایت نه پنس دی امام شافی باندې نه ده لانه لا ينظروا زکدې لحاظ نکوي رحم نکوي لپاره د خپل ری نه رعایت او رحم به په بل بندځراسي خپل اختلاوت ځان ته ری او عند به حنیفتا فرایده مام صاحب بنده هو من اهل الولاه دال <سؤال> قبليده ولایت نه دا حتى يصح تردي پوری جي جائز دال <سؤال> فار دي اغه پاستقلال تزويج ابنته صغيره په نکاسره ور کول دي وړي لره ول مصروفي كتب الشافعيه لکلسوي په كتابو دي شوافيو کې دادي چې قاضي په فسق معذلگي خلاف په خلاف دي امام نه امام نه معذلگي کته فرق سره وي فرق داده ان في انزاله چې او بل بل <سؤال> سړي <سؤال> دي په ځای ټا کې اشاره فتنه دي دي خوریدل دی فتنی دي, دي. لماله ومنه شوکت زکدی وجن د دې لپاره د بدبدوی روع بیاو لخکری په خلاف دی قازي نو فی روایت النوادره یو نوا... روایت د نوادر کېله علما یحنا پنه منقل انه لا يجوز قضاء الفاسقه تنذروا قضاء الفاسقه وقال بعض المشايخ او جن مشايخ ویل دی ازا کلدا چې کلا د غځي مواره غاړه اچول سوي پاسق لرا ابتداء انا يسحون بي قضا سيدا ولو كلدا او كثير تدغو هدا د ته حواله سوي او هو نو ينه عدلو بنفسقه بفيسق سلام ازلي گلي ان الفسقه نعل ان دغه عهدي اچون کی في امام دي وقته شدا زمواره د ته حواله کوله نو اگر اعتمد على عدالته اغه اعتمد کړي وو په عدالت د باندې فلم ارزانو ناراضي کیږي په قضا د باندې بدون د عدالت نه په فتاوی قاضی خان کې راغلي دي چې علما ایجماع په دې باندې ده انه اذاهیر تشادغه قاضی چې کله رشوت واخلی په وی معامله کې لا ينفذ قضا او بیا بده دغه فیصله قابلیت قبول نه ویني نه بجار کیږي فيما فق اغه په معامله کې ارتجا چې د رشوت کې اخیسته ده و انه اذا اخزل قاضی او بل مسله ده کله چې کله یو قاضي فیصله پرې سره نو دغه قضاء پرې سره پیدا کړه پریشوت شود باندې ځان د هودیتو ورساو نو لا يصير قاضیا دایب بیا قاضین جوړیږی کابل پر او تقدیر یو فیصله وکړه نو لا ينفذ قضاءه د دې د دې فیصله تنفيذ بنس کیدلی